Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbi l'alamin. As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila Jumiddin. Të ndëruar shikuës, fillim eshtë më lejani që në fillim të këti takimi sëndët ju përshëndes, me përshëndetjen e ngrahët dhe të bukur islami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E pas kësaj, Allahun Azzu Gjalli fa lë ndëruojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falje kërkojmë. Levdata dhe bekimet Allahut, qovë shimbi, Muhamedin sallallahu aleyhi wa sallem, bi familën e ti shokët, dhe të gjithë ata që ndikin këtë rrug dheri në ditën e funën të kësoj bote. Jemi edhe sonte në takimin ton të përjafshëm, në emisionin ton që ka thot feja. Sonte të ndëruar shikuas, do të vazhdoj më tutje, por do të të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 dhe të përfundojmë këtë muaj, do të të para, do të të para 25 apo 24 gushtit. Nuk ka meter shumë dit, ndështë ta janë edhe dy avë të plota, nga se parafërshë dy avë kanë shkuar, andaj parafërshë këtu dikon është fundi i muajit. Por sa so për sa këtësi, mund të i referoni të agvimi që e keni para vetës, dhe të i shkruan se kur fillen muaj i sheval,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 po në qovë se e ke vrej se terapia, po cilë dobi për po ndihman, mas në tërpëri, se do qovë të konsulto me mjekon për ndihman e terapis. Esoj përket namazit, elhamda që ke fillu më u falën, nga se me dëvërtet, namazi është një qëtsuas i veçan dhe i pasachem, është një borim i prejhjes shpirtrure që ndihman shumë në këtë rritim. Andaj fakte që ke fillu me 2-3 vakte, dhe nuk ke filluar me 5 vakte,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 që ndodhë dhe njerët që jutë keni të qenë preashtua, ndërshëta i mosëtua ndër një iftar dhe kjo, ndërshëta ju, ju ka prej kur të i mase, keni të drejtë, por nuk mëndoj se kështu ka qenë situata në tërë tër Kosovën. Nuk mund të vendosi për martes, pas i kandidatja nuk mund të ketë fëmi përshka këtë një operacionit, qëfar më kështë nëjtë të bëjë. Vla ndëruar, martesa do të tëtë në islam, ka që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 Dhe rëndëmis nga kjo duhet ta kompenzosh kët namaz, kët rekat. Ta kompenzon kët rekat që kur imamit i ep selam, ti të, të ngrihesh në këmbë, edhe ta falësh edhe një rekat të humbur me imamin. Por ti kët nuk e ke bër. Ti je ngjit me imamin atëher kur ai ka qenë në sejdë. Do thotë të, të kaji kët rekati i parë dhe të dhënë selam së bashku me imamin. Qi bie se ti e ke falur sin 3 rekate, e jo 4 rekate. Andaj në kët rast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 Uh, po, në zë dhe pyqen e fundit për sante, po më nëjtë nga SMS-et, uh, do të uh, të të të hapën për mundës një pastaj edhe për telefonat e, e ju a jepën. Uh, Thët, jam një motër muslimane, kove të fundit kam fillu me namaz, por kam një problem se unë 5 vite jam lidhë me një djallë, por familia ime nuk me lënë, ta marrë dhe unë poqmenëm qëfar të bëjë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 Familia jote, kur po të pengon që të mërtu është më ma djallë, me s'u këri këndë një arsuje. Unë nuk besoj që këndë një babës e non që nuk i adon të mirën qikës vetë dhe që me ndon keqë për qikën e vetë. Po flasë në rëthonë hën normale, se sot për në gjëmë gjithë shka. A ne duhet tëmë që ti duhet besedosh me prindit tu dhe në qovësa ata kanë munges informatash për këtë djallë që ti po e donë,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 Mas më ndonë se nuk mund shmo kur më olin me dikasi me ta. Nga se të ke fund me te e lid në moshtre, s'ke dit nështë me vendohë, s'ke qenë nështë ta, uh, pak edhe ka pas, hisë e ngutia, mendjeletsia, ku e diqëfarë. Pa e duash që këto lidhe me inderprej në këtë mënyrë të pa legjitimuar dhe të shikosht se ka po janë banë. Si kur se të e ka me komunikim në dërë familiar që të silit një vendim që për ty dhe tjetë inshallah i dobishëm edhe për familjen të në gjithashtu i,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 disa pyetje që kanë mbetur me SMS <coughs> t'i jap përgjigje ato. Thotë kur martëzë Kur'an melshën trupia, ka ndonjë shpjegim? Po nuk e di nga një njerëz ton unë, unë rrecem dikut e, ku e di ka dijen ja diku shka emocione dikut. E, tash mund të ketë gjithçka, nuk e di tash saktësisht, por nuk duhet të shqetësouar për çdo gjë. Valla, më kur po lexoj Kur'an po më duhet kjo, kur po Me ne duhet disa gjelët të këtëm pakman normal, që mos të angarkujmë vetën me gjelët që nështë ta nuk janë reala. E kemi telefonate në inkuadrojmë. Urna. Salam aleykum, moqë. Aleykum, assalam, arhum të Allah. Dë ashtë një dy pytje. Urna, Allah. Pytje e parë është, nëse një qift bashkëshësorët nuk kanë të mi. Po. Alejuhet me therë kurban, sebepi që Allah umë i dhëmë të mi. Po. Edhe pytja tjetër për namazë. Po, orna? Te, te disa namazë për shembl, te fardet, dhe bërshemë në në të faset, ku dy reqate dit, kënoen vetëm Elham i ku eshtë, qka eshtë kjo këtu në nga interesan. Edhe të drejka dhe qënija kënoen heçtje. E ki përsëllim, dy reqate e para kënoen Elham i me sure, e dy edhe të veç Elham i a po, a qysh? Eh, qashtë, qashtë. E qashtë, e qashtë. Pa, së nderi qëmë. Kërjëllam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 Qëndran një të rëzmetim, se i dërguari sëllë Allah sëllëm, në ka parositur që së mundjet tona dhe të smurit tanë të shëroj me sadaka, me limosh. A ne kurban jeshtë lejtë sadaka, jeshtë limosh, e thejer kurbanin, edhe miq në ashkeb të varëfërve. Por kjo nuk do të të dëtërme shtjetë kurban, mund tjetë dhe parat, hola me dhondikujtë. Në këtë mënyrë që kjo ndështë a buhet sebeb që Allah gjën lewala, o asil, ndështë a th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 A bon me boni një një një pike? Po, urna po të ndëgjojmë. Korlin dhe zmija, a bon me mikë një e zonë të veshë për mjë aldu emrin, a po që qështë? Po, po, po, atu, tom, po, Des, ad, al, al, të kuptom. Dhesë, alikëm sëllam. Kale u shëmiri, zëtë mirin. Korlin, fëmiju, regullat islamin e mësojnë që ndaj këtif mjët të nërmarim disa veprimet saktuara. Një nga ato është edhe tja përzidhim emrin e bukur dhe emrin e mirë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 Or në? Um, on jem një mjë mëzër vikimane, desi lë nëzboni këtje. Po? Um, on po në išmanë, uh, jë me marsumë, beth, jë në njësmi. Po? Um, po un kë i des në shumë vërën lëtë, vërën më ja. utrërëtë. Kësë se pak më në shpenzime të familje guretë, shpenzime të në shpenzime yes. të në shpenzime të në shpenzime të në shpenzime farë duke qenë ky një lëndë vë e vështirë, më duhet të shënjim se kam kërat tip kur vetë ta bëj për ti. Do të kemë nevojë të vallejosi shumë të kia, domethënë kontributet maksimale na janë të prera dorësona më shumë. Po, po. Të mbirëti. Po, po komto. Ëh, uh, së pari kujdeset për familjen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 kimi telefonat هذا ورنال السلام عليكم وعليكم السلام هذا هو رغونيك استراتيجيه من برايم استمرنا معهم من جرمو اجل بالنسبه لنا باش تجي غير الديجو عندها لي ما بونالوك ندجوا يمرطو مع شكون مع جرمون مع جرمون واش كا A, është e një më një fërët në bashkët u djerëin një djetë. A, me jetu, a është papo e qartë? Po. Papo e kumëtove, kumëtove. Allahu Azuzjallën e ka lejuar, të ato që një musliman është lejuar të martojt me ato që fëtëri qënë ehli o kitab, i tharë të libërit, ata që kanë pasë libër, ju ka zbitë Allahu e libër, të vrati dhe në gjili, që janë hebrajt dhe të krishtarët. Në musliman e ka të lejuar të martohet me një hebreje dhe e ka të lejuar të martohet me një kristiere. E ka të lejuar në kuptoj çka t'ndelojnë këto dy. Andaj gjermanët janë të krishterë dhe do të thot vetëm ë në çakimunsi, padyshim çati që ju obliguimi si se duhet dhe të jesh ë mendoj në nivele të policisë, s'ka diçka, s'ka diçka të keq që Islami këtë e ka lejuar dhe ndëjojm funksionim me bashkietun. Besoj që kipi përshtim martesë më pas. Nëse ka martesë, ka kurorë, zgruajë jote, nuk ka diçka të ndaluar në këtë drejtë më to. Kemi telefonat e inkuadrojm. Selam alejkum. Aleikum, aleikum selam tullah. Hoja vjen këtu me fat që koha e namazit për shembël drekës, jet 3:00 deri në 4. Edhe dashamirësisht është shumë mirë më foraj fikson hoja poshtë ndalën 3:00 deri në 4. është mirë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 Në regullë është namazin. Por pas i popytë cilë është me mira, pa dëshëmë se me mira është të falet namazin me njëherë në konë kërë të hënë, nga se kjo është edhe me mirë, por edhe me sigurët për gjithë a kënë për njëve. Kemi telefonatë i në këtërojmë. Alla. Urna. Selam aleikum, hështë. Aleikum, selam artë, Allah. Dashma një përëtje. Po, urna. Ne i kom agjeru e të është dhëtë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 Pastaj e agjeron ditë e kompensuara kurdo që ti kesh mundësi dhe në Ramazan e ardhmshëm. Në këtë rast ti ke agjëruar shavalën, e thashëm hamna, po ke mundësi dhe fuqi që të vazhdosh më duhet me kompenzim rregullash. Në rregull është. Në rregull është vazhdon me kompenzim, por është dashur më mirë të kompenzohet një anë pastaj të agjërosh shavalën. Por pasi ke bërë të kundërtën, është në rregull. Allahu ta pranonë agjërimin e 60-tëve. Në rregull është, nuk keni ujtëmërisht për ta apo ti agjërosh edhe vnjë herë në konvoj, ja se i kë agjëroni hera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 Shprish tonës e sështu e të këtër rës i rështu taqshirollata një lukja la mentë a salemë në nge salem dhe në napët. Apo duhet me vilut direkt me ata olajde e qartë, la e qartë, e qartë. Qart, qart. qart. Po, e qartë shumë, e qartë. Uh, Vrejtja e gjithë është me venë, përshka këse uh, hadithi jebë këtë kuptimë, për e thunë asin fjallë, po qëllimi për e thunë asin fjallë është pa, si fjall pa full me njerëzë, ju pa bo dhekërë. A kuptove?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 ë ilaçe i vetëm për hemoroidet. Tash elhamdullahu ka mjete shumë të kom ndryshme, ka ilaçe shumë të që janë halal, që ne nuk ka nevojë të shkojmë ato që janë të ndaluara. Prandaj përdorni medikamentin e lejuara, ato që fetarisht i kemi, do thot ë pa problem ti përdorim dhe mendoj që me këtë edhe arrijm shërimin inshallah ton. ë a thotë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 në qofë se me dëvërtit, ndi është keqë, në qofë se enderprejnë punë në keqë, dhe vendurës që në të armën mu këtë keqë më së me bëhë. Kjo në qofë se më katë i ka të bëj, me ndonjë uh, obligim, apo ndonjë ndaljes që, që është mëstje me salatë. Në dërsa, në qofë se bëhet fjallë për hakt një rjutë, si për ndonjë të dhe të një rjutë, atëra,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 Me ozërpu, me marë, apose e përpendon, e i këtë dëmtu njërës, pa dëshimë se të apendimit është i mangët. Në në që se bëhet fjallë për uh, të drejtë njërë jutë, apo prontë njërë jutë, apo dëqka që është e ndënjë nga kriesat njërë, e njërës, e allaut, atëherë, uh, ku shtë i katë i pëndimit është që të kërkojmë halalëk, se nështë e kemi shaktuar lëndime, nështë e kemi, ke, e kemi një los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 Korore. Thëtë, jam imartuar, por nuk e dua gruan. Unë jetoj me të jetë normale, por nuk mund të dua. Si shpjegosi pasves, a është gjuna. Allah e vëllëndërruar, aja që bërë interesat i ndëmartur, është dashpërija ndërsjallët do të me kërku pëse nuk për edhe në qofëse, për shambull, të ka lënduar, në qofëse ndështëta nuk të ka respektu. Do të mund me komuniku. Shëkojnë ruar unë nga përvoja ditore me njerëzit vrejse, njerëzit fatë kjecështë, shumica për tjene, kur kam po flasë atë ajo kategori që kam problem me zvete, familjare, bashkërtore, kështu më radhë. Shumitë se këture problemeve shkakton për shkakt të munges të komunikimit. Nukur njërët me folë. Të mëndës e në në, në kriz të komunikimit. Nuk bisedojnë me zvete. Preferojmë para gjukimet. Preferojmë akuzat. Ule biseda. Të ulemi, të ndëgjojmë njëri tjetërin. E në veç në ti për këtë komunikimit, kanë nevoj. Kanë nevoj bashartët me zvete. Nga njëri përshemullë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 E po aja qka ashtë, bistëtani, shikani. Nda shta përshambull, ki vrejtja. Kja thush grusë, aja thotë jomër se bëjnë të më kur, lërgot, këthejt asurija. E do të thëmë që bistëtani me zvete. Mas lejani që zbrastiren e komunikimit të mbush armiku juaj, shetani. Nga saj kur e mush, azbatir, pa saj ja e mush, barot veç. Që men zi shprat me shpërthy, jetë a pashërtorë,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 femre, apo, edhe fillan që e gruja ti si duke të interesantë mëmë. Më. Pse, së shenë ka si aja, së shenë ka si kërse kja, fillan të zbejt dëshurria, për fërën së vje. A se ka po lej-lej prezentime është në rrugë të grave, të femre, në nërshme që janë zbukuruar, janë zhveshuar, ekstumeral, dhe ta është fillan, disi nuk i ban përshypje e gruja ti, disi që është pishman që Ti jesh mrohi i samukë gruaj këtë mrod. Mos hara se, se de gruaja mund të zbehet dashuria e shruja, saj, ndërsa është njerëz më më të bukur se ti ema, nëse kështu fillohet atë në këtë bashkëtortë, Allah na rujt. Po duhet të sikuar apo njëri që do të na rujt, eh, ta të kuptonse, gruaja që e kaon shtëpinë, për të ushqyer mirë në botë. Që sa ia ja, ja ruan familjen, ia ja ruan moralin, kujdeset për ty i për prindit tu, kështu mroht, antaj, në ke pse mos më dash. Ti më ndonjë që duhet të mshi ku për sebepe. Pse? Pse?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 të rastët, të shkurëzimit janë për shkak të mungesë së komunikimet me zvetë. Së pisedojnë? Nuk ulen bashkarisht me të kalu problemin. Ullo! Mëse kjo është e që ka kërkuar Allah Gjallapen e javërën. Të pisedojnë të komunikuj mimi njarës, kemi njëj për kontakte, për komunikime, për sërime, kemi njëj. A dhe më ndojnë se, më ndojnë që kjo duhet tjetë regullë i jetës tonë, edhe në jetën bashkurtore, edhe familialet dhe kutë të qoftë. E... A bërë me pyjtë hoxën se që dy vjetë në muajnë e Ramazanit mëndritet ftyra. Edhe krejt janë të unë pyjtë që aje ka përdojrë që të ka ndrit ftyra ka që shumë. Unë ju përgjethësha kërë gjësë përdojrë se edhe ashtu i fali përsku në Ramaz nate i ju tëmë të, të gërëm në një qëka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 Nat kuptim, jo kuptim të ngjyres së zeze. Apo po është një nxirje e pasaqme dietë ftyrë më katari i madh i keq, njëri lig, apo edhe gjithashtu njerëz në kado njëri në lig. Një në kado njëri në keq. Kush e donë njëri që bën keq? Kur kush nuk e don. Gjithë njerëzit donë njëri të mirë. Për shembull, njerëzit dërin bujor, a e duin? Jo, nuk e duin. Atë që dëhman jep kujdese të e duin jashtë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 i thon burrit po ai hajse të hajneser nuk e merr për shumë seriozisht këtapun dhe ai është gjuna apo i ul lashëve këpucën e kanë nga shkupe e e cika dha më herët oto s'epërket ni çahit duhet ju përbojm rregullor që i përmenda do thot mos me ik pa lejet prend v kurëstoro ko ka kokë oni fan rregulli kërkohet jepet sikur se bëhet teknik nëse është bëmarza sikur se duhet atara do thot çështja e Kurërimit me dokumenta, mendojnë se është qështje nuk ndikon të gëvlefshmërija martesës, por ndikon të kjetët e për ditshme, një se që shkime vërdoj se kjo grejote, fmite të ku kimi vendosë, mendojnë se është qështje të shkime primare, jetësore, që njeri u tjetë i registruha rdi konë, ashtë nuk mune me konë, me janu jë, njërë njërë, palje pa, pa, pa, të reftim, aje se shua gale.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 Lësë Allah në manuar që kudo që t'jeni t'jeni shëndasht dhe rahat dhe mirë edhe e lësë Allah në manuar që në ruan nga gjithok keqbërës dhe ziliqar dhe Allah u që lewala në dhasht mira në familje tonë dhe në vendin tonë në përgjësi. Zotë i ruaj din të akimin arshën, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <të>